Levenhaupt replikerade då med I Jesu namn då, Gud stås nådeligen bi. Fältmarschalken red sedan åt höger i riktning mot rytteriet. Levenhaupt gav orden. Trummorna rördes. Till deras mörka sång ryckte den tunna blå linjen igång i rörelse framåt mot den kompakta gröna mur av ryskt infanteri som var utsträckt på slätten framför dem. Man skulle anfalla. De var tusen man som gick till attack mot tjugotvåtusen. Alla kunde se den massiva fientliga linjen och hur den överflyglade den egna. Många, kanske de flesta, måste i denna stund ha förstått att detta aldrig skulle gå att de skulle dö nu, att trots detta gå på, krävde mod. Mycket stort mod. Levenhaupt själv var inte speciellt optimistisk inför uppgiften. Med hänvisning till sina soldater kommenterade han anfallet på detta vis. Med dessa, så att sägandes till uppoffres gående fattiga och menlösa får- ...måtte jag gå till att angripa fiendens hela infanteri. I ynglingarsagen nämner Snorre att svearna brukade offra sin kung vid missväxt. Det var försoningsoffer för att blidka, barska och ondsinta gudar. Nu var läget i omvända. Svearnas kung offrade sina undersåtar. Dömde dem till döden. De svenska fotsoldaterna var de oskyldiga offerdjur som nu slängdes upp på stupstocken som skulle blottas i en strid som inte var deras. De skulle offras för den svenska statens tullar, för aristokraternas stora baltiska jordagods, för handelskapitalisternas runda profiter. Deras liv var som vatten. Klockan var runt kvart i tio och sammandrabbningen var oundviklig.